Gauratzen dugulaik, ikastoran azken eguna, uporraka haintzinen. Dianik, zon betzuek badakizuek, zer egineen duzuen? Bai, uh, zki harrat joanen naiz, uh, ina nahi erken. Zer, diadanik ikastia duzu, ikastiko duzu, nora pasatuko da? Diadanik ikastia duzu. Eta badakizu norat joanen ziren? Uh, bai, um, pehagud. Bestek, zer egineen duzuek, do... Eta, nagoetia, dira uporrak ere, eh? Muzikasparu bat egiten dut, kanban. Eta zinakina? Eta guai ikasiko duzu? Ez badakidea, behinan ezagrek muzikasparu egiten egiten dut, ja besta aktivitate batzuk, gero. Eta bakisus zuen diren besta aktivitateak eta? Uh, ne, dien denohtan, dien inciarik, basen holokha, diosikan budu eta besta iniskusa. Beraz bat dienenda lehatzeraat, eskirat, bestia gezurka ikasiko du, behar badak, bestiak muzikasparu egiten. Zuek ez emad garrinian ziste, denak klasebe dian ziste? Boz garrin urtean, gira, denak. Boz garrin urtean, ez ben iztrompatzen azken urtean ikashtolan hemen? Mm. Beraz, uh, bakizue elu den urtean, serri duzuen, denak? Seig garrinerat, bainan denak uh, kolegiu bererat edo nuala ginen duzue? Uh, dependi uh, bako txan. Noiz ikusiko si duzue hori? Uh, giyako eta urte bukaren hori ikusiten dena, Keenak salba duzera, mm. uztedut? No, mm. eta Eta duzu e kontentiste ja nik Bai. Bai. Shikabate. Ze beldu jaratzen du? Bizita batzu antolatu dira Janik, nik uh, Salvadorreko Bai, uh, batukandu go uh, urtarrilan Eta Ta uh, ango ikasleekin mintzatu ziste eta? Ez court choc ve eta egin go bizita. Bozgarrenekin. Bozgarrenekin. Be unza? Bea bon, esker tokoko saituste go be, be bakanzhone uh, guscieri. Eta be segi ola, hola, hola bozga genuxtian hemen eskian eta zergatik ez zenuen urtian denentsatu ta kit salbadorera eh juite maitizte be kulaion mil esker mil esker